Aziz, Möhtərəm, Müsləman, qardaş və bazılarım, İç əvvəl Tam Allah'a dua edib Allah'tan dileyərək deyirəm Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu Allahsız əminəmanlığını Rəhmətini və xeyir bərəkətini əsir gəməsin. Amin. Həmçinin həmşə olduğu kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı oğulmağı nəsət edirəm. Məlif Allah ona rəhmət etsin. Növbəti fəsildə paxıllıqdan danışır. Həmçinin faxıllığa aid edir Malını Layiqinci Allah yolunda xərcləməyənləri Və buna aid çox gözəl hədis gətirir Belə ki, bu hədistə Altı gözəl nəsihət var Və faxıllıq da bunlardan biridir Bu nəsiyyətləri dinləyin və bacardığınız qədər buna riayət edin. Daha doğrusu bu qadaqalardır. Nəsiyyət şəkilində olan qadaqalar. Peyqəmbər s.v. bu şeylərdən bizi çəkindirib. Nüğirə radiyallaha anhu məktub alır. Muaviyyədən, radiyallahu anhudan, görün kimdən, Əmir məktub alır, Muaviyyə radiyallahu anhudu yazır ki, mənə bir hədis yaz. Elə bir hədis ki, mən onu eşitməyim. Və Muğiyyə Rabbini Şöbə ona hədis yazır. Və onu göstərir ki, səhabı olmağına baxmayaraq, Bəzi hədislərdən qafil idi Tam şəkildə hədisləri bilmirdi Necə ola bilər ki Hansısa bir alim Hansısa bir insan Bütün hədisləri bilsin Və ona təqlid edənlər də desinlər ki Nə oldu, o bilmədi, sən bildin Maviyyə radiyallahu anh Bu hədistən qafil idi Xəbər yox idi Və Muğiyyir abini şu Yazır. Yazır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim. Dedi. Dedi qodu yaymaqdan. Dedi qodudan, ümumiyyətlə, çəkin. Bu bir. Malını israf etməkdən çəkin. Bu iki. Çox sual verməkdən çəkin. Bu üç. Bu üç ver. Vermə. Budur. Əxlaqdan çəkin. İndi izah edəcəm bunları. Analara qarşı mançorluqdan çəkin. Və nəhayət öz uşaqlarını diri-diri torpağa gömməkdən çəkin. Altı şeydən çəkindirdi. Birincisi dedi Qodu Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fə la tufə kull hallafin muhin, hammazin, binəmin." Çox andıçənə, hər çox andıçənə, deyvət edənə, və dedikodu yaymaqla yer üzündə dolaşana bir təəkküf etmə. Peyğəmbər sallallahu Görün kimi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə. Çox, hər bir çox and içənə, qeybət edənə və yeryüzündə dedikodu yaymaqla gəzib dolaşana itaət etmə. Qabağan etdi. Xüsusən də bu şeylər tizarətdə baş verir. Biz arətdə sənə and etsələr ki, and olsun ki, bunu elə öz qiymətini almışam, üstünə bir kökü də qoymuram satanlara, Allah'ın andını qəbul et. Çünki o çox müqəddəs bir şeydir. Ancaq onun özünə etibar etmək. O anda inan. Anda inanmaq lazımdır, çünki müqəddəs bir şeydir. Andın özünü ucaqmaq üçün, müqəddəsləşdirmək üçünün onu qəbul edirsən yəni həmin şəxsəyə inkar etmirsən əmə ondan ehtiyatını gözlə çünki Allah-u bunu qadağın edir hər andı sənə inanma şeytan da and isti Adəm və Həvva aleyh məsələm hər ikisini and isti onları yoldan çıxartdı, onun andı yalan idi yalanla and isti və yalan andı ilə onları inandırdı başqa bir surə başqa bir surənin arəsində bu hamınıza müəlum olan bir ayədir Allah-u onları ündidən qorxudur əzabla cehennəm əzabı ilə və deyir ki vaylun zikilli huməzəti lüməzə hər bir qeybət edən və təni edənə vay olsun vay hər bir qeybət edən təni edənim halına ne üçün huməzə lüməzə dedi huməzə qeybət edəndir Amma lüməzə işarə ilə tənə edəndir. Rəsullahi s.ə.vən həyat odaşlarından biri digərini işarə edərək onun alçaq boylu kök olduğunu göstərdiyi istezay məqsədi ilə, qeybət məqsədi ilə. Və Peyğəmbə s.ə.və ona nə dedi? Dədi ki, sənin bu əməlin, yəni bu qeybətin dənizə dənizə qaçışsaydı, bütün dənizi çoğlayardı. Görün, necə onu səkindirdi. Və bu hədistə də qadağan edir və görün, necə gözəl ərəbzə ifadə edir bunu. Nəhə, ən, qilə və qal. Deyildi, dedi. Deyildi, dedi. Ancaq bu işlə məşğuldurlar. Belə dedi, elə dedi, belə deyirlər, elə deyirlər. Ha, bu ki, şey. elə bircə dəfə onun belə deyirlər, deməsi Allah dərgahında yalancı hesab olunması üçün kifayətdir Səhih Müslimdə hədis gəlib Kəfə bilməri Kəzibən ən yuhəddisə bi kulli məsəmi kişinin yalancı hesab olunmasına Allah dərgahında yalan danışanlardan hesab olunmasına hər eşitdiyini danışması kifayətdir dəqiqləşdirmədən hər eşitdiyini danışması kifayətdir İkinci qadağan etdiyi şey mal israf etməkdir. Malı israf etməyə bizə qadağan edildi. Görün necə şiddətli ayədir. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və əti z-zulqə və haqqəhu və l-miskinə və Haqqı olanın haqqını ödə. Bu haqqı olan da kimlərdir? Yaxın adamlar, badinlər, ailə, qox məqraba, sonra yoxsulların, sonra da müsafirlərin haqqını ödə. Onlara nə çatırsa sədəqədən, zəkatdan onu ver. Görün, nə gözəl əməl və bu əməlin içində Allah s.ə.vələ deyir ki, israf etmə. Bu dür gözəl əməldə insan istəyər ki, tüm qardövlətini xərcləsin, çox savab qazansın. Amma yenə bu cür əməldə Allah-u Teala buyurur ki, israf etmə fəilinəl mübəzzirinə ihvanəşşəyatın. Həqiqətən israf edənlər, malını sağa, sola dağdanlar, səpələyənlər, şeytanların qardaşlarıdır. Subhanallah. Şeytanların qardaşları. Şeytan da Rabbinə küfr etdi. Bu cür gözəl işlərdə İsraf edəni əgər Allah-u Teala Şeytanın qardaşı adlandırırsa Və sonda Başqa Bəyənilməyən haram işlərdə israf edənin halı necədir Məsələn, sigarətə pul verənin Onun halı necədir Lab pistir Yaxşı işlərdə israf etməyi allah taala Teala bu cür qadağan edirsə Günah işlərdə bunu etmək Gör, nə deməkdir Üçüncü, qadağan etdiyi çox sual vermək. Bunu mütləq izah etmək lazımdır. Hədisi ilə belə oxuyub, elə belə iş üstündən keçsən, o səni saçdıra bilər. Umru boyu heç kəsindən soruşmazsan, heç səni öyrənə bilməzsən. Burada sual, yersiz sualdan gedir, bu bir. İkincisi, fitnə törətmək üçün olan suallardan gedir bəzi cəsusların suallarından və nəhayət üçüncüsü olmayan bir şeydən soruşmaq qəsd edilir birincisinə misal sənə deyil hər hansı bir məsələ sən ora müdaxilə edirsən istəyirsən ondan nəyəsə bir öyrənəsən öyrənəsən də xəsən bunu başa düşməyəcəksən nə üçün müdaxilə etməlisən Məsələn, iki böyük dağ kimi alimlərin arasına girib, olan arasında olan bu vəfsəni, hər hansı bir ihtilafı sən mi həll edəcəksən? Üşümüzən ortalığa. İkincisi, yəni buna bir misal, gözəl misal təklif var, sənə aid olmayanı soruşmamağa. Andalus alimlərindən biri Şəbatun adlı alim belə deyir: Məsiddə. və dərsi bitirdikdən sonra yazılı şəkildə ona sual verirlər baxın, yazılı şəkildə sual verirlər və sualın məğzinə baxın yazıb ki, cənnətdə olan tərəzi sağabları savabı... çəkmək üçün olan tərəzi qızıldan olacaq, yoxsa gümüşdən O da çox gözəl əxlaqla cavab verir. Demir ki, bu sənni deyil, sən bağla, elmin yoxdur və s. Bələ şey demir, alimə belə şey yaraş qonur. Onun hədislə cavab verir. Bizim işimizin nədir, nədir? Biz ancaq ayə, hədis və sahabələrin dediyi də cavab verməliyik. Öz ağlımızla, öz məntiqimiz yox. Onlar bilməyir, əndi biz bilirik, bu <coughs> belə olmalıdır. Yazır ona hadis Min husni İslam-i məri Fərquhu mələ yəni Şinin İslamının gözəlliyi ondadır ki, ona aid olmayan bir şeyi tərk etsin. Sən aid deyil, sən bu məsələyə qarışma. Bir il, iki il İslamda olanlar görürsən elə məsələyə qarışır, və hətta gəlir elmli şəxsləri də təhqir edir ki, sən bilmirsən, çaşmı san, ha, üzvü düzər və s.a. Dirsən, Allah zəid versin. İkincisi, olmayan bir şey barədə soruşmaq. Məsələn, hələ heç bir cihad yoxdur, yəni Allah yolunda olan o cihad, O cəhət ki, oradan götürürsən Elə bir şey yoxdur, bu artıq indidən cariyyəni bölüşdürür Neçəyərə bölün Kime hansısı düşsün Özümə cavanını götürəcəyim Və sayrə Birdən əlmə qənimə çeşdi Gözəl bir maşın Nə edin? Hələ bir qobbaş versin ki, soruşasan Baş verəndə zorucarsan Bazı iləri də əksinə Hər hansı bir xətanı edir, sonra deyir ki Bunu necə edin? Deyirsən, belə et, deyir axı, ə, belə etmişəm axı, keçib gedib Bəs, bunu etməmişdən əvvəl soruş, ki, çarşmıyasən, ayda olsam namazı necə qılınır? Orada çəksizliydi axı, aya səni buraxan var, paraşrutla oklanıram, qəs namazı necə alın, namazın vaxtı çatıdır. Və səyirə, bu cür suallar verirlər Allah onlara idarət versin <gülüyor> və üçüncü bu ikisi cahillikdən ürəli gəlir bilməməllikdən Allah onlara bağışlasın Allah onları doğru yola yönətsin amma üçüncü disin sual verənlər o fitnə fəsat törədənlər o ki, yaxınlaşır şəx, şey, bilirsən o şey belədir Allah sənə idarət versin, bəsdir, qutar belə şeylər yayma onun sözünü ona, onun sözü buna sən belə demirsən, deməm sən niyə demirsən, nə vaxt demirsən gətirib üzləşdirər amma 15 aydı elə üzləşdirməyə bir şey tapa bilmir bu cür fitnəkarlar isə sualı ancaq fəsad törətmək üçün verir baxmayaraq ki, onlar özləri etiraf edir, hətta ərdən ant da içir ki, vallahi mən sualı ancaq öyrənmək məqsədi ilə verirdim elm tələbəsiyəm ona görə amma onun etdiyi əməl ki böyük bir fəsada gətirib çıxarır onda özü başa düşürük o elm tələbəsidir yoxsa sualları oturub səhərdən axşama qədər fikirləşib ki necə sual görürüm ki fitnət öyrənsin fəsad öyrənsin Allah onları görür o bəddaxlar, yazıqlar bilmir ki onlar hilə qurur 12 saat ərzində Allah subhanət alən isə elmi genişdir və onun üçün heç bir vaxt məhdudiyyəti yoxdur, heç bir vaxtda da ehtiyacı yoxdur o elə bir hilə qurur ki onların hiləsinə qarşı onlardan da daha hüclü olur və daha tədbirli olur amma dördüncü növ sual caizdir və əksinə vacibdir bu da nədir? el öyrənmək üçün verilən sual üç kişinin qadağan olunmuş suallardır, belə suallar verməyin Vaxt dediyim üçün Yersiz Vaxtı çatmamış Və bir də fəsad üçün olan suallar Amma elm öyrənmək üçün sual vermək olar Özü də nə qədər istəyirsən, o qədər də görə bilərsən Elə olmasaydı Allah qala Təkrar, təkrar Quran-ı kərimdə Quyurmazdı Fəsəlu əhlə vikri inkuntum lə tələmun Birinci ayə gəlir Nəhl surəsi 16-cı Ayə ikincisi də Ənbiya suresi 7-ci ayə İyini ayədir Əsələ əhlə zikrin kuntum lətələmən Bilmədiklərinizi zikr elməhlindən öyrənin Bu da Allahın bizə olan buyruğudur ki, biz ölənə qədər bilmədiklərimizi bizdən də daha elmli olanlardan soruşmalıyıq Dördüncüsü Ver, vermə Mən-in və həhv Ver, Vermə Mənə həmin o pahıllara aiddir Özünə lazım olan şeyi dərhal Görürsən ki, sən qarşındadır, ver, mənə ver Heç kəs edirmə, ancaq mənə ver Subhanallah, mənə 5-dənə verdin 10-dən, adam kişi olar Əxlaqı bu cəd Əxlaqsız Sən hələ məni tanımırsan, sən başıb elə oynayacaq Subhanallah, bu heç Müslüman əxlaqına yaraşır Dünya manına görə belə şey etsin Yaxud Görəndə ki, hükməsə xeyr verilir, ona vermə, o pis adamdır. Nə üçün, qardaş, o da azərbaycanlıdır? Nəgər o müşrik ki, Peyğəmbər s.ə.w. ona yüz dəvə verdi, ondan da pisdir, Rasulullah s.ə.w. ona yüz dəvə verdi, yüz dəvə, subhanallah, başqa bir müşrikə yüz qoyun və bütün bunlar səbəb oldu onların İslam-a Və bunu da nə bilirsən, qardaş hansı niyyətlə verir? Pəlkə o niyyətlə verir ki, onun İslamda olan imanı zəifdir, biraz da qurbətlənsin. Amma yaxşı olar ki, verilən sədəqələr ancaq Allah xatirinə verilsin. Yoxsa nəticə nə olacaq? Santimetri 200 dollar alırlar. Nəticə bu olacaq. Saqqalın santimetrinə 200 dollar alırlar. Nəticə ancaq bu cür böhtanlar olacaq. 5-ci analara qarşı mənkörlük, həmçin axalar da bura etdi və bu barədə ilk dərslərimizdə çox geniş məlumatlar aldıq və nəhayət 6-cı qız uşaqlarını diri-diri bastırmaq, öldürmək. Həl-hazır dövrdə ana dətnində olan uşağa vaxtından tez çıxartmaq müşrikərin etdiyi əməldən də pisdir. Onlar heç olmasaq Və o məqsədlə ki, onlar onların, o onların adlarını batıracaqlar. Böyüyəndə cinay edəcək, adını batıracaq. Ancaq bu məqsədlə onları öldürürlər. Amma indikilər həm qız uşaqlarını, həm də oğlan uşaqlarını öldürür. Ana bətnindən çıxardır. Bundan əlavə, məqsədləri də Allahın qədərinə qarşı olur. Ki, bunlar dünyaya gələcək, buna nə verəcəm yeməyə? Görün ki, o zamanki müşriklərin əməllərindən pis əməl edir. Əgər istəmirsən o uşaq olsun, əvvəldən onun qarşısına. Amma Allah onu yaradmaq istədikdən sonra Allahın iradəsinə qarşı heç bir hərəkət etmək olmaz, haramdır. Sonraki fəsildə gözəl malın, gözəl hər bir gözəl şeyin yalnız gözəl insanlar üçün olduğu barədədir. Allah-u Teala gözəldir və gözəlliyi sevir. Hədi səhid. Peygamber s.ə.v gözəlliyi sevərdi, təmizliyi sevərdi. Ətdə təmizliyin imanın yarısı olduğunu da deyib. Allah s.ə.v əmr edir Peygamberlərə təmiz şeylərdən istifadə edən yeyil için istədiyiniz qədər. Kimsə yedib kebab yeyirsə, Qıraqdan baxan ona deməsin ki, həl, bunu istiraf edir. Subhan Allah! Kimsə gözəl maşın, gözəl geyimdə gəzirsə, ona baxıb qıraqdan deməsin ki, təkəbürlüdür. Gözəl geyimdədir və, və s. və s. böhtanlar atmasın. Subhan Allah! Buna bax, 300 dollara qurtqa alır. Heç buna da yaraşar, 300 dollara qurtqa giyinsin. İlə sohbətlər ancaq cahillərə yaraşır ancaq cahillərə. İbn-i Hədər Rəhimahullah çox baxalı dəvənin üstündə, çox baxalı qeyimdə, çox gözəl ətir ətirlənmiş bir halda bazara gəlir. Və bazarda işləyən, yağ satan bir kitab əhli ona yaxınlaşır, üstü başı cırcındır içində, yağ içində sası Dağınıq Yapışır onun dəvəsinin üzəngisindən O deyir ki Baxı, sən nə üçün belə yaşamalısan? <gülüyor> Hücud Baxı, sizin Peyğəmbər deyib Deyib ki Bu dünya müsəlmanların Zindanı Kafirlərin isə Cənnətidir Sən zindandakı kimi Yaşamalısan O bədbaht bilmir ki, var zindanda, bayrdakından yaxşı yaşıyor. <gülüyor> Halq hazırdadır. Və görün, bu hədisi bu şəxsə necə izah edir? Hansı birimizə bu deyilsə idi, dayanıb durarmı. Bəkir, cavab tapa bilməzdir, amma Əlhəmdülillah, Allah s.ə.ələna kömək edir. Ona acəh edir ona. Mən cavab verdiyini, acəh edir. Və deyir ki, bu dünya müsəlman üçün cənnətin nisbətində zindandır və siz kafirlər üçün cəhənnəmin nisbətində cənnətdir və sən keyf edirsən yağ satırsan orada bəlkə də səni bəlkə də ya yağın içində qaynacaqlar üməli Peygamber s.ə.v <coughs> sahabələrdən birinə Amr ibn-i Asr bir git gey silahını götür gəl yanıma. Amru bin Vas rəziyallahu cəlin dəstəmaz alır. Geyimin silahını götürür. Ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına. Rəsulullah sallallahu ona baxıb deyir ki: "Peyğəmbər mən istəyirəm səni falan döyüşə göndərim. Allah Subhanahu taala sənə bu döyüşdə həm də qənimə nəsib etsin. Yəni Allah yolda şəhid olsan birdən çox yaxşı. Amma ondan əlavə həm də qənimət qazanacaqsan. Amr ibn-i as radiyallahu anhu deyir mən ona görə İslamı qəbul etməmişəm ki, var dövlətə sahib olun. Mən İslamı qəbul etməşəm ki, Allah bağışlasın. Allah məni bağışlasın. Və Peygamber s.ə.v deyir ki, ey Amr, gözəl mal, gözəl insanlar içindir. Gözəl mal, gözəl insanlar üçün. Yəni gözəl insanlar gözəl maldan bazardıqları qədər istifadə etməlidirlər. Dünyanı tərk edib durmaq, bəzi firqaların kimi tərk dünya olmaq olmaz. Bu müsəlmana yaraşmaz. burada çox ince, çox gözəl bir nüanslıq var. <coughs> Amr ibn Nas radiyallahu teyəngəmbər sallalləmə etiraz etdi. Amma Resulullah sallallahu ona demədi ki, xəvaritsin. Və həqiqət yanındakı səhabələrə demədi ki, bunun belindən belə kimsələr gələcək ki, onlar namazda sizdən yaxşı olacaq, orucda sizdən yaxşı olubdur, amma dinə sanki bu tərəfdən daxil olub, bu tərəfdən çıxacaq. Necədir ki, o ova daxil olub, o tərəfdən çıxıb heç bir şey dinin istiqamət etməyəcək. Başqa bir rəvayətdə dindən tamamilə ox, yayından çıxdığı kimi çıxacaqlar. Amr ibn-i İlasın barəsində belə demədi. Sual. Nə üçün? Sual verəm, Hər ikisi Peyğəmbər s.ə.mə yetiraz etdi. Amma birincisinin etirazı ədavətlə olan etirazı idi. Narazısılıqla olan etirazı idi. İkincisinin etirazı isə əksinə. Peyğəmbər s.ə.və marazılıq etirazı değildi Əksinə idi. O, bildirmək istəyirdi ki, bunu yox, bununla çoxa nail olmaq istəyirəm. Və əndi biz də görəndək ki, qardaşlardan kimsə, bizim fikrimizə qarşı hansısa bir fikri, Hansa bir rəyi söyləyirsə, deyir ki, yoxsan, düzdömürsən, bu belədir, onu götür qoy etməliyik. Əgər o qardaş doğrudan da Allah xatırına bunu nəsiyyət kimi bildirir, o nəsiyyəti götürbə edib, özümüzü düzətməliyik. Bəlkə doğrudan da səhv edirik. Bu cür alimlər səhvlər edib. Albani Rahimə Allah e, kitab-ül Cənəz, vəhtəm kitabının əvvəlində deyil ki, Allah razı olsun bəzi elm tələbələrindən, bəzi məsələlərdə mənə e, nəsiyyət edib kitabın ikinci nəşirində o nəsiyyətləri qəbul edib həmən səhvlərimi düzəltmişəm tamamlar biz isə başdan axıra qədər hamısına xor gözlə baxıb desək ki bilmirsən, otur, hələ məhəm yaşma satarsan məhəm səhviyyəmə satarsan ondan sonra danışarsan bilir desək, axırda Allah əsbəndə bizim özümüzü də azdıracaq növbəti hədisdə Yenə Gözəl mal Gözəl əhval ruhiyə ilə bağlıdır bu hədis Peygamber s.ə.v Dəyir ki Kim Yuxudan oyandıqda Salamat olduğunu görərsə Əminəmanlıqda olduğunu görərsə Necə ki, biz hal-hazırda hər gün Səyər, yuxudan oyanırsan Əminəmanlıqdasan Müharibə şəraiti deyil Və s.ə.rə təhlükə bizi gözləmir. Həminəmanlıqdasan və bədəninin, cəsədinin sağlam olduğunu görsən. O da iki, sağa sağlayanırsan ki, sağlamsan. Və nəhayət, həmin günün yeməyini taparsansa, bil ki, bütün dünya sənə bəxş edilib. Şirəyə Sıbhan Allah, bil ki, bütün dünya sənə bəxş edilib. İnsan, O günün yeməyi onda varsa, bədəni sağlamdırsa və əminəmanlıqdadırsa, bu, böyük bir nimətdir. Hər bu görülmü. Bizdə isə bundan da artıqlar, həmbirlər bizdə, bu dövlətdə əminəmanlıq da var, bədənimiz də sağlamdır, hər kində bizi döymürlər, ədvəlki kimi. Bəzi qardaşlar danışır, Sufhanallah, elə çatan-çatanı döyüb, pulunu ailəndən alırdı ki, mən əmrədə bu və söhbət açıqlaşdı. Alhamdulillah. Dövlət onların hamısının itimin yığıdır. Və bu münasibətlə başqa bir hədisi misal çəkmək olar. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, "Kün fi dunyā ka'annaka gharibun aw ābiru sən dünyada qərib, niyə bir müsafir kimi ol. Qərib, yəni sanki qəriblikdəsən, öz yurdun dey buyurdun, o dünyada olacaq. Ya cənnət, qədə Allah bizi qorusun cəhənnəm. Və yaxud bir müsafir kimi dayanmırsan, gəlib oradan keçirsən, ana bətnindən Allah tala bizi çıxatdı, bu dünyadan keçib gedirik, qədir oradan da diyamət. Lakin İbn Omar r. bu hədisin ərinin öz sözlərini deyir. Deyir ki, səhər Olduqda Cuman etmək ki, axşama sağ çıxacaqsan Və axşam olduqda Cuman etmək ki, səhərə sağ çıxacaqsan Sağlamlığından da istifadə et Xəstələnənə qədər Həyatından da istifadə et Ölümünə qədər İstifadə et <coughs> Sonra Peygamber s.ə.v Hədislərin bir birində yenə deyir ki yox. Bu yoxdur. O, sən ədil, Allahdan qorxan şəxsdirsən. Və eyni zamanda Allah ona fardevlət veribsə də, çox varlıdsa, burada heç bir əyib yoxdur. Nəgar, böyükün varlı ola bilməz. Əyib bu şəxslər, o kəslərdədir ki, kəb o bu ki, quvarlaya baxıb qıbda etməmə lazımdır həsəd edirlər. Belə ki, onun malı ona qalsın, ona bir hidə qurun, keçsin, qayıtsın ona. ona, ondan alıb ona keçsin, yaxud tamamilə o mal dövlət məhv edilsin, onun əlindən ona atsınlar və s. və s. Görəbəcə, həsədin var. Gipdə isə caizdir. Başqa bir hədistə də Peygamber s. s arasında Ənəs ibn Məlik rəziyallahu təqəlləm deyir, ki, Rəsulullah sallallahu çox balı çox çevik, zərif və çox cəsurətli bir insan idi. Baxın, peyğəmbər sallallahu bizim üçün bir nümunə idi. Biz onun kimi ola bilmərik. Nə cəsurətdə, nə çevikliyində, o qədər şona namaz qılırdı, oruç tuturdu. Dubadet edirəm. Nə də ailə qanablığında ömrü boyu, yəni ondan gələn rəvayətlərdə heç birində göstərilmir. Cəhəssə bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kiməsə həssə də aparıb, kiməsə təhqirlə gedib. Başqa rəvayətlərin birində yənil Ömər ibn Xattab rəziyallahu anh ki, Peyğəmbər sallallahu qadınlarını müvəqqətə olaraq tərk edib. Tərk edib vəfat etdi olar. Sonlara dərs olsun. Umar ibn Xattab rəziyallahu xəns daxil olur onun qaldığı otağa, olduğu otağa. Və ətrafına nəzər salıb görür ki, bir ağlayan nəfər, bir az fırına, bir kişi müəssir başqa bir şey yoxdur. Gözləri yaşlandı olur, başdır ağlamağa. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Neyi xəttəbın oğlu? Sənə ağladan nədir? Mən radiyallahu anh övbəyi ki, və Fars imperatorlar, o vaxt ki Xosrov və Hərəqim Onlar cəh-cəlal içində yaşayır, kef damaq içində da yaşayır, sən isə budur əzəbəziyyətdə yaşayırsan Baxın, cavaba bax, demir ki, düzdürsən Getirik cəmatı getdi, onların bütün mübar dövlətini alacaq ənimdən. Necə onlarda olsun, bizdə olmasan, və yaxud dua edək, Allah onları məhv etsin, və s. xeyr. Deyir ki, istəmirsən ki, onlarsın, dünya, bizim üçün isə ahirət olsun, bu idi Peyğəmbər Əsələmin tərbiyəsi, tərbiyə metodu. Ahirətə öyrəşdirirdi onlara Ahirət üçün yaşayın Dünya bu gün də səndə ola bilər Sabahda Bu gün sənin əlindən alına bilər Sabahda Heç kəs buna zamanat verə bilməz Amma ahirətdə əgər Allah sənə verərsə Onu sənin əlindən heç kəs ala bilməz Heç kəs Bu yağıdır ki İlk növbədə bu Həsətdən Rüzaq olmaq Gələk onun əziyyət çıxarmayasam Heç kəs deyə bilməz ki Mən Peyğəmbərəm Məndə həsət baxılığı yoxdur Hər birimizin mən Baxil olmaqla Hər birimizin, bütün insanların yer yüzündə Nə qədər insan var Hamısının qəlbində bu həsət var O anadan gəlmə xüsusiyyət insanda Fitrət Nedir ki məsələn Şəhvətisi hər bir kişidə var Lakin müttəqilər özünü qoruyur Onu üzə vermir Edib zünə etmir Heç baxmır qadına Həmçinin də el paxıllıq İbn Teymiyyə Rahimə ki Paxıllıq hər bir qəlbdə var Lakin Ali cənab Əxlaqlı insan Onu gizlədir Ücə çıxarmar Əxlaqsız, alçaq Olan şəxs isə Onu ücə çıxarır Ücə çıxarmaq nədir? Ağılına gələn hilələri qurur Ki onu var dövlətdən məhrum etsin Özündə nəsib olmasa da, Onu məhrum etsin Onu qədifəsindən məhrum etsin Onu nə bilim Kimlərin sə gözündən sağsın da sağır Və bu hadisin ardından Peygamber s.ə.sələm Deyir ki İnsanlara, yəni onun əprəfində olanlara Qorxmayın, qorxmayın O zaman onlar, onlar bir dəhşəti, bir səs eşidir. Bu hədisin ardıqı, bu? bunun pəxıllıqı bir dəxili yoxdur. Dənizin səsini eşidirlər və olandar səsələm deyə ki, Bu qiyamət deyir, dənizdir. Müqətə hədisdə isə sədəqədən danışır ki, pəxıllıqdan sökündürsən. Bu hədisdə buyurur ki, Rasulullah səsələm hər bir yaxşılıq sədəqədir baxın subhanallah hər bir yaxşılıq sədəqədir hətta qardaşının müsəlman qardaşının üzünə gülmək belə sədəqədir başqa fəsil Peyğəmbar s.ə.v əxlaqı barədadır bu barədə çox danışmışıq əxlaq barəsində Ayşə r.ə.mə soruşduqda Rasulullah s.ə.v əxlaqını deyir ki, onun əxlaqı Qur'an idi Qur'an Quran oxumayan şəxs əxlaqlı ola bilər, yaşadığı yerin samadının arasında əxlaqlı kimi görünə bilər. Yaxud da onun etdiyi əməllər, hərəkətlər Quranda olanlarla üst-üstə düşərsə, yenə əxlaqlı ola bilər. Amma Qurana zid dərəkət edən şəxs əxlaqlı ola bilər? Xeyr. Sonraki hədistə yenə Əxlaq barəsindədir bu hadis Peyğəmbər s.ə.v Bizə təyin etməyi, lanət etməyi, qeybət etməyi və s. bu cür əxlaqsızlıqları qadağan edib Və ibn Abdullah və xinəhullah ibn-i Omarın ona xidmət edən tabiyn deyil ki, Abdullah ibn-i Umar, radiyallahu anhına insandan başqa heç kəsə lənət etməmişdir Başqa bir rəvayət olur ki, bir iddəfədən başqa heç vaxt lənət etməmişdir Və də nə vaxt olub Albani Rahimə Allah izah edir bunu, hədislərin birində gəlib Abdurrazaq rəvayət edib bunu Üməli bir xidmətçisini azıqı tutur və lənət edir Lakin bu, qəzəbindən olur, həmi qəzəbləndiyindən irəli gəlir, amma heç vaxt lənət etməyib və daima nəsəyət edib deyirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, müminə lənət etmək, lənət etmək yaraşmaz Ümumlu şəkildə lənət edə bilərsən, Allah kafirlərə lənət etsin, Allah müşriklərə lənət etsin, bu, bu cür lənət edə bilərsən Amma xüsusi şəkildə, flanqəsə Allah lənət etsin, bəyənli qadağandır. E, Sə.W. bunu qadağan edir. Deməli, baxın, e, lənət edən şəxsin özünü də təhkir etmək olmaz. Yura qəzərlənib bunu edibsə, onu başa salmaq lazımdır. Lənət edən şəxsə əxlaqsız, və s sözlər demək də müsəlmana yaraşmır Peyğəmbər s.ə.v kitab əhlindən bir dəstə zamanat gəlir, salamlıyır niye salamlıyır? və deyir əssəm aleykə əssələm yox, əssəm ölüm olsun ölüm olsun sənə və Peyğəmbər s.ə.v və aleykum, əssələm heç nə demir? və aleykum və Ayşə radiyallahu anh başlayır onları lənət etmək. Allahın sizə olsun, özünüz küs-siz, sizin özünüzə ölüm olsun, ey meymunların qardaşları onların ədvəki nəsliyindən. Bəyətlərini Allah sağla meymunə çevirmişdir, əməlli başlı, meymunə döndərmişdir, cəzə olaraq. Ayşə radiyallahu onları belə təhqir edir. Peyğambar s. s. isə o təhqirə qarşılıqlı olaraq ayşəni təhqir etmir. Bu deyə yaraşmır. Təhkir edəni biz də təhkir edirik. Və kiməsə təhkir edir. Ona münafıq deyir, kafir deyir, kavariz deyir, nə deyirsə, o adamı təhkir etmə olmaz. Başqaları, başqaları nəyin nə ki təhkir? Odur deyənlərin arxasında namaz qılmır. Bu sözdü deyir, nə olsun? Keçin də. Bu sözə görə mən də cavab verəcəm. Amma sən onların arxasında namaz görmədiyinə görə daha çox cavab verməli olacaqsan. Nəyə səzam onu Bu tür arkasında sahabeler namaz koyurdu. Burada hiçbir problem yoktur. Herkes hata edebilir. Lakin bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tahkir etmiş. Değer ki, Böyle deme. Ben lanet etme için gönderilmemişim. Ben gönderilmişim. Rahmet etme için. Rahmet olarak gönderilmişim. Burada çok maraqlı bir şey var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ve aleykum. Siz kitab əhlindən müfliklərdən və s. öz salamları ilə sizi salamladıqda özlərlə məxsus bəlkə onlar öz dilində ölüm arzulur sənə nə isə arzulur sən ancaq deyilən nə istəyirsiniz bizim üçün sizin üçün olsun və salam. yaxşı şey arzulayacaq özünə qayıdacaq və əleykum və ki bir məsələ var bazı qardaşlar qardaşlara salam əgəzinə necəsən, nə var, nə yox kef, hal və s. bu cür sözlər deyir burada da problem yoxdur qardaşdırsa, əqiqətən halını soruşursa, halını sahabilər bir-birindən soruşardı salam verməsə də, halını soruşardı burada problem yoxdur yaxşı olar ki, birinci sohbətli salamla başlayasam amma başlamıyorsa, hiç problem yoxdur Məqsədi yaxşıdır, qardaş özü yaxşı, sənin qardaşdırsa, onun odur deməsində problem yoxdur. Əksinə, odur qardaşlar, odur qardaşlar qardaş olmama layiqdir. Bəziləri isə cəhalətdən, yəni cahilliyinə bilməməz istən bu neydir? Salam əvəzinə o qədər öyrəşik cahillikdə, ne desən, nə var, nə yoxdur, yoxdur, yoxdur və s. Bunu deyirlər, onlarda da problem yoxdur, onlar get-gedə düzələcəklər ama vay o kestlerin halına ki kesten salamı vermir, bildirmek isteyir sana ki sana salamı düşmür, ne dersen o cürnelerine ancak demeyi lazımdır ki Allah sana hidayet versin. Allah sana hidayet versin ama eğer sübut delil olsaydı, delil sübut olsaydı, o cürnelerine o fasıklar, o Fəsad əhli ki, kitab əhli onların yanında hələ yaxşıdır. Qudr fəsad törət müdürlər? Onlar qıraqdan söz axtır, fəsad törət. Bunsa şey, içəri çağır dəxil olub, içərdən qaylanır. Evlə dəlil olsaydı, elə onların özünə dəyərdim, Və Nə məqsədlə bunu deyirsən ben, Allah səni özünə qaytarsın. İlələri də var. Sonra, Abdüla ibn-i Mesud rədiyəllə deyir ki, preqəmbər səlləm, Möminin dört naqiz xüsusiyyətlərdən xali olduğunu bu hədisdə göstərir və deyir ki, dedi, Mömin tənə edən, lənət edən, günahşıq edən, yalçaqlıq edən, hələqsızlıq edən deyildir. Yəni, Mömin heç kəsə tənə etməz, haqqsız yerə tənqid edər tərbiyə üçün, tərbiyələndirmək üçün, kimisə doğru yola yönətmək üçün tənqid edər. Amma tənə mümin üçün deyil, tənə anda fasiklər üçündür. Dəənət etməz, münaşt etməz, münaştə görməz və bir də alçak həvəsiz olub etməz. Həmçinin, ki, ne var, ne o? O tarafa gelir, onu razı salmağa saldırır və buna deyir ki, o şeyh sənə belə deyir ona da deyir ki, bu şeyh sənə elə deyir ələmi qarışdırır bir-birinə amma əlhəm Allah şeyhlərə qüdaət verir hər zamanda onlar əlhəm dillə araşdırır və sabrlə har bir şeyi öz yerinə qoyur Allah onlara kömək olur ləkin bunlar barəsində görün nə gözəl Peyğəmbər s.ə.v-nin hədisi var və nə gözəl iki misradan ibarət Nizam-ı Gəncəvinin şeiri var Rasulullah s.a.v deyir ki Ləyəndəq elə zilvəcəyin ən yəquna əminən İki üzlü Heç vaxt əmin olabilməz Əmin o mənadadır ki Yəni ondan heç kəs arxayın olmaz ham ondan ehtiyyat edir Həb yenə gəldi Bu <gülüyor> neysə qarışdırmağa gəlir Və dərs kulaq asmağa Faydalanmağa yox Saatlarla vaxtını itirir Ömründən gedirir e bu Dərs üçün gəlməyib. Həmin o məqsəd üçün gəlir. Amma bu bizi maraqlandırmır. Biz haqqı deyirik, bu da onun üçün hüccət olacaq, qiyamət günü Allahın hücrunda onu deyiləcək ki, sən elə öz ayağımla gəlmişdin. Öz. Başa düşdünüz Amma görün, nizam gəndirəvi, Allahına rəhmət etsin. Nə gözlər izah edir. Deyir ki, bir ürəkdə olmaz iki sevgili, İki ürəklinin düz olmaz dili <gülüyor> Bir ürəktə olmaz iki sevgili Eyni vaxtda sən həm Allahı, həm şeytanı razı sala ölməzsən Sən gələn münafiq olasan Möminlərin yanına gələndə biz də iman gətirdik, biz sizin dəyik Bağ, səndən də yaxşı namaz qədram <gülüyor> Şeytanlarının yanına gedəndə isə Hə, biz onları ələ salırıq Nə istəyirsən sən üçün? Ruhan öyle şeytanlar da var bir üreşte hem küfür hem de iman olabilmez hem doğruluk hem yalan olabilmez insan ya sadik Müselman olmalıdır ya da yalancı münafik kafir olmalıdır şimdiden biri ona göre biz zahirden kafir olmayanlara ne kadar zahir olsa da değerli Müselmandır ona cenaze namazı da kılınabilir kılınır da və müsəlmanlar kimi də bastırırır. Hələ kafir olduğu subit olunmuyursa, yerdə qalır ancaq bir vəziyyət, o da müsəlman olması. Müsəlman olmaq, müsəlman olduğunu bəyan edir və müsəlmanın hökumlarının onun üzərində izra edirik. Sonra, lənət edənlərin aqibəti barəsində Peyqəmbər Əsələmin çox gözəl hədisi var, deyir ki, lənət edənlər qiyamət günü nə şahid olarlar, nə də şəfayətçi bədbəxt əgər belə olmasaydın bəlkə sən şəfayətçi olardın akanan üçün, qardaş bazın üçün hərat yollaşın üçün, yolladın üçün və s. ima lənət etdiyin üçün şəfayətçi olmaqdan məhrum olacaqsan həm sinin şahid olmaqdan da. şahid olabilməyəcəksən ki mən gördüm bu falan əməli etdi mən buna falan şey dedim, qəbul etməni Bundan da sən məhrum olacaqsan Sonra Və dedim dedin Ardullay ibn-i Umar Qəzəblənib lənət edib Ayşə Rədələ qəzəblənib lənət edib Kimsə bizdən qəzəblənib lənət edibsə Onu təhkir etmək olmaz ki Hə, müsəlmana bax, lənət edib Allah onun cəzasını versin Və s. və s. təhkirə sözlər demək olmaz Qəzəblənib hər kəs O sözü o lənətə açısından çıxara bilər Və baxın, görün kim Lənət edib Ümmə Peygamber s.ə.v-dən sonra ən fəzilətlisi Abubəkir radiyallahu anhu. Peygamber s.ə.v eşidir ki, Abubəkir radiyallahu anhu lənət etdi və deyir ki, lənət edənlərdən olmaq istəyirsən hə? və səsiddiqlərdən Abubəkir radiyallahu anhu heysin edinir. İmək ondan olmaq istəyirəm, bundan olmaq istəyirəm. Dərhal lənət etdiyi və ondan alaq başqa qulları da azad edir. Və Rasulullah deyir ki, bir daha bu əmələ qayıtma, bir də bunu etmə. Və bu onu göstərir ki, bilməyib və yaxud unutqanlıqdan onu edibsə tövbə etsin və Allah onu bağışlasın. Amma qəstən bilə-bilə kimləyət edərsə, bax onları bu cəzalar gözləyir. Allah s.ə.v onları cəzalandıracaq. Başqa bir rəvayətli gəlir Peygamber s.ə.v, Əbu Hürerə r.ə. gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, bir nəfər səni görmək ister. Bir nəfər şəxs gəlir Peygamber sallallahu sallallahu sallamına ve bu Hürir radiyallahu onun dediyini revayət edir. Deyil ki, şəxs gəldə Peygamber sallallahu sallallahu sallamına, dedi ki, falan qovma, falan kəsə, lənət et. Rasulullah sallallahu sallallahu sallamına, dedi ki, mən lənət etmək üçün göndərirməmişəm. Rəhmət olaraq göndərirmişəm. Rəhmət olaraq. Sonra Sonraki fəsil aiddir dedikodu yayanlara, nəmmamlara. O nəmmamlar ki, onları əvvələ qəbirdə, sonra da qiyamətdə şiddətli əzab gözləyir. Və Rasulullah s.ə.v görür nədir? Lə yədxülü cənnətə qəttət söz gəzdirən cənnətə daxil olmaz. Yani bu demək ki, əbədi cəhənnəmli olar. Bir başa cənnətə daxil olmaz dəhənnəmdə öz gəzasını sonra cənnətə gedər. Qəttət, söz gəzdirənlər. Amma söz gəzdirənlərin qarşısını almaq istəyirsinizsə, ki, bu söz gəzdirənlər hansısa bir fitnəni şişirtməsin, ki, fulankəs belədir, filan ona belə cavab verdi, adı aşağıdır, az borqa arasında. Belə et, bunun qarşısını almaq istəyirsinizsə, ona bir kəlmə deyin. Hər danışan Allah dərgahında yalancıysa bu olur. Əgər elə olmaq istəyirsən, get danış, nə qədər istəyirsən danış, Sonra, bu çox gözəl hədistdir və bu hədisdə böyük ibrətlər var. Hüqqətlə qulaq asın, hədisi özünüz anlayacaqsınız ki, nə üçün müəllif bu hədisi məhz bu Nə üçün? Deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İstəyirsiniz sizin ən xeyirliniz ən xeyirlinizin kim olduğu barədə sizə xəbər verin Sahabilər deyir, bəli ya Rasulullah, ver Dey, görək Deyir ki, ən xeyirliniz Ökəslərdir ki Onları gördükdə Allah yada düşür Hadisəm Nüqqətlə fikir benim İnanmamı gördükdə Allah yada düşür Onların sifəti, siması günü-gündən dəyişilir, qaralır. Sifətini nə hiss edirsən ki, bəddaq nə günə düşür? Kəlb təmiz deyil, vurub üzünə. Geç-geçə üz də çorlanır. <gülüyor> Belələrindən olmaq istəyirsiniz. İstəyirsiniz ki, siz görəndə qaçsın sizdən. Siz görəndə Allah yox, başqa şeylər yada düşsün, cəhənin nə sual verə bilər mənə onları necə qoruyun özünü? <gülüyor> necə ehtiyatlı olun? Axır bezib deyirsən ki, sualını telefonla zəng edib verərsən. Telefonla zəng edəndə onun zənginə cavab verməyirsən. Çünki o sualı bəyək, o ikinci sinik insanların məqsədi ilə o məqsədlə verir. Hədisinin ardımla deyil və istəyirsiniz sizə ən Pis olanlarınız barədə xəbər verin. Yəni, bu demək deyil ki, sahabilər pis idi. Sahabilərin arasında münafiqlər də var idi. Rasulullah səhələm buna işarə edir. Ən pis olanlarınız barədə, ən şər əməllər törədənlər barədə xəbər verin. Deyirlər, bəli ya Rasulullah, birinci alamət, Əl-Məşşəunə bin Nəmimə dedikodu ilə insanlar arasında gəzib dolaşan. Ona buna söz satdıran, dedikodu yayan. İkinci, əl-müfsidinə bəynəl-əhibbə İki, qardaş arasında, bir-bir nisədən qardaşın arasını vuranlar Onların arasında fəsad törədənlər Və nəhayət üçüncü, zina edənlər Çəfinliyə salanlar cəmatı Pozlumsuluğa onları sövk edənlər Bunlardır şər əməllər törədənlər Və qardaşlar da gərək gözü açıq olsun Yanındakinin o Fəsat törədənin kim olduğunu tanısın Çünki Peyğəqəm Varsal Sələm diyor ki Cünah sözü danışan Və onu yayan Hər ikisi günah qazanmaqda Eynidir Günah sözü deyən Və onu götürüb yayan Cünahı eynidir Hər ikisi eyni günah qazanır Başqa bir hədislərə gəlir ki Kim bir günah qazanır Cünah e, eşidər, söz eşidər onun zamanı tarasında yayarsa, sanki o sözü demiş hesab olunur. Sanki ilk dəfə o sözü o deyib. Sonra, e, sonraki hədistə Peygamber s.a.v eyd qorşmaq barəsində danışır və bu e, hədistə bildirir ki, Əli Rədiyalanı der ki, Peygamber s.a.v onlara tövsiyə etmişdir və özü də həmçinin tabinlərə tövsiyə edir tövsiyə edir, deyir ki tələsməyin də diqqətlə fikir verin necə gözəl tövsiyə edir, tələsməyin nə üçün? tələsmək şeytandandır sirri gizlədin sirri gizlətməyənlərdən sirri yayanlardan olmayın sonra dəla fəsad Bu şeylərdən uzaq olsanız Allah s.ə.və də sizdən öz əzabını uzaqlaşdırar. Və ayə də gətirir Buxar r. Ayədə Hücurət surəsi 11-ci ayədə deyir ki Vələy fənəbəzə bilənxad Bir-birinizə ləqəb qoşmayın. Bir barədə çox tanışmışıq ləqəblər barəsində bir ləqəblər Lakin hər hansı bir şəxsi tərifləyə bilərsən deyə bilərsən vaxşi insanlar bu tərifi keçməmək şərti ilə məfələn, deyəndə ki Şeyhul İslam bir gün Teymiyyə bir gün Həcər və səyirə Şeyhul İslam var problem deyil tərifləmək üçün bunu demək olar lakin pislədikdə heç vaxt pis eyib qoşmayın deyə bilərsiniz nə pis şəxsdir filan ona görə ki günəş dətlədir, fasiddir asidir amma soyuqlə, təhkirlə heç kəsə müraciət etməyin baxın hədisə tabiyinlərdən biri görür ki ki nəfər fasid özünün zariyələrindən birinə deyə ki, hey bura gəl bu heç müsəlmana belə şey yaraşır görəsən yolda bir qısa, yufqa yiyinən qadını deyəsən ki, ha, fahişə bax birbaşa cəhənnəmli idi onlar üçün cəhənnəmə bir e, döşək yerə sərilib birbaşa cəhənnəmə gedəcəklər və yaxud isteyəzə elə <gülüyor> cənnətlik bu küfür deyə bu, küfür hər iki sözü demək ki, o cəhənnəmli idi isteyəzə elə cənnətli idi və yaxud Azərbaycan qadınına fahişə demək nədir bu Müsəlman axlaqına yaraşır. Pəsarırsan, sənin belə gizli təbliğat üslubun varsa, gəd dəvət et. Dəvət üslubu axtlar. Onların darəsində mən yəni onları doğru yola çəkmək üçün gözəl kitablar yaz, bağırır. Sonra təriflədikdə də həddinizi açmayın. Müddəfələrlə Peyqəmbər Sələm sahabələrə xəbərdarlıq edir. Bir hədisdə deyir ki, tərifləmək boğazlamaqdır. Nəhə də ki, heyvanı boğazlayırsan, başını gəçirsən, sanki qardaşının başını gəstin. Başqa bir hədisdə deyir ki, onun belini sundurdun. Başqa birində bir boynunu sundurdun. Başqa birində deyir ki, görsəniz ki, kimsə-kimisə tərifləyir, onun üzünə torpaq vurun. Torpaq sürpün ki, tərifləməsin. Tərifləmək həmin şəxsi arxain edir. Arxain. Peygamber s.v sahabələrdən birinin əlindən tur aparır məslibə və deyir, bu şəxsi tanıyırsan bir şəxs namaz qılır bir o, filan, kəsdir, filan, kəsdir, çox belə gözəl tərifləyir, deyir, yavaş eşitdirərsən onu həsab fərədərsən o özündən razı olar təkəbbürləşər və eləsən edər ki, ondan yaxşısı yoxdur hamı bunu tərifləyirsən və səlan tərifləyəndə elə tərifləyir ki, tərif etdiyin şəxs onu eşitməsin eşitsə və o kəslər kimi olsa ki onlar qiyamət kimi səzdə edə bilməyəcək səhiyyət istə gəlib bu xarida Allah s.ə.ə.nin o gün qiyamət kimi baldırı açılacaq həqiqi mənada keyfiyyəti bizə məlum olmayan bir mənada açılacaq və hər bir mömin qadın və kişiyi səzdə edəcək onun darsında münafiqlər isə Bu dünyada özünü kimləsə göstərmək, pul xatırına, nəyinsə xatırına, kimlərin isə fırlananlar, istəyəcək səzdə etsin. O gün istəyə olacaq, həqiqətən səzdə etmək istəyin, bugünkündən fərqli olaraq. Lakin o istəyin ismin faydası olmayacaq. O istəyəcək səzdə etsin, deli, onunla kimi düb-bədüz, bir sümük kimi olacaq, düb-bədüz, əyilməyəcək. Və qabağa əyilmək istəyəcək, dala gedəcək. Füreyi üstə yıxılacaq, səzdə bilməyəcək Allah bizə o ülkəslərdən Olmaqdan uzaq etsin Sonra ziyarət bələsində Bu da axlaqdandır Bərdəşləri ziyarət edin Və ziyarətinizdə Məqsəd olmasın ki Mən bunu ziyarət edeyim Bir Hər hansı bir Xeyrə görə Ə, bugün mən o yanına gedim, görsün ki, mən gəlmişəm Yadında saxlasınız, bəlkə sabə mənə bir İş tüzətdir Bəlkə harası göndərdi Bəlkə nə isə etdi, bir olmaz Sən təqbal ol Allah səni elə yol açacaq ki Birdən sənə zəni yol açacaq ki Yəfələn yerə istəyirsən Subhanallah Allahdan qorxana Allah səniyyə özü İstədiyi qədər Nəhmət verir